اتصی اکانومی تینسو اکیس دموید دین نمبر 0 تینسو تینس اکانومی بسم اللہ الرحمن الرحیم این هماکه گوټه شو د باسه نه په تاکید بلندر پهلې مستقبل بود داس چول شو دا باسه دنه په دته تاکید پلن خراب پهلې مستقبل کې این هماکه گوټه شو دا چې ویللی شو دا چې ویللی شو نو دا بس نپې تا د تا بعد ته نپ د تا کلو در پلی مستقبل چو خوا کله چې غواې کې نپې جه د بلم ب ناکې کله چې غواې چې نپې جهت پلم سره جوړ کې باست نفی تاکید بلندر پیل مستقبل نو لم در اول پیل مزارے در آر لم پاول د پیل مزارې کې روڑا و این را نف جهد پا لم می گوین دیتا نفی جهد پا لمس رویلشی و لم در مزارې در پن محل جدم کنان لم چر لک ین زو سینو کې جدم ور کوي هینی اگر دراخر اوهر په لث نباشت کاخر کېر په لث نه وي واگر باشت کبینو ثاقب کردہ نه ده اغل ر کوي چلم یذولم ير ملم یخشا لاکلم یذولم ير ملم یخشا وحرف ال لث سیست حرف ال لث ټول درې دی دارو رو پیلت کم دی دا سبب د تخبیف دی خواه دا دری دی وو علف ویا کی مجموعه بی وای باشده چه مجموعه دی وای مجموع را دی وان پن محل اینسته کم دی کسی دا گرزی گی اگه پینزه دی ندا دی واحد مذکر غائبه لَكَ لَمْ يَدْعُو واحد مُنَّس غَائِبُ لَكَ لَمْ تَدْعُو واحد مذکر حاضر لَكَ لَمْ تَدْعُو وَدُو کَلِمَهِ قَيَةِ نَفْشِ مُتَقَلِّم لَكَ لَمْ أَدْعُو لَمْ نَدْعُو پوسو پہ یا اللہ دمائتو سر پہ خلاصی و در حب محل نون رابی را ساقد گرده نده و پا بوده اینو که نون رابی لره پا کئی نون رابی پیجن دا و په پا ده ده شریفه کیو ایرشاد و صرف شریف کی که ده نون رابی پا یزربانه که ده نون تا رابی دکوی ده ده یزربو ده حرکت پا عوض کرده خو خوا د معنی کې فیذربو کې پیخو نا نو را پیخ حالت ختم کده داغه پسې کې مونږ دل تصره وړو نو د تنوین عربی زکه وې د عرب په ځای راغله مخ کې به عرب په اخر کې راتاو اوس به په کې راوي نو د دې وجه د تنوین عربی وېل شي نو په وځینو کې تنوین عربی را غزرامې کونند 4 تसनीه 6 تसनीه دا بنګوی دا بنګانم پروزګر دی لکه لکه صبر که کنه ته موخه پکې کافی یو وایو نو خیره روځه باندې خطیريږي ته څه کنه تهږه یا بنا او بس سوپو مراقبہ کیو سو خو مراقبہ تم پرېدم نه خو ځکه نو کار را وښوي دا کنه نو نو کار ای بیا سره مراقبہ کیږي نه چار تسنیه و دو جامو ده گھر غاې وه و یک واحد مؤنث حاضر و در دو محل در لسی چمن نو کو نه دو پد بو دینو کیوا فلصفانی سمن کای اے دیکې تصووبونه درا فتاریخ چه سوا ده مشرف ظالم ده فخذ تا غم غلط نه وکړه زکه په د س غوکم پهښذو پې به غام غرض نه کوي لم راغلی دی, لن را دی ونو تا لم راغلی دی خو نه ته لمم شوویللي دی نو ته لنم شوویللي چې وا دی بدبخت تذری نه چې دپې بهمونونه غوردوې کالهیا پرې غر کې خولیکو مثر نه ده پاتې شو نو بس سووکو یاره چې څخر رابر د واګې م سر نه کوي او دغام بس الله خ پوهږ نو نو کې دا غاره سره کګوره پر خدوبانه وسنکه په اعتقاد او بغم غرض نه کې ته ګوره نه چې په حروف کې وتا نه لم سوي لې او نه وتا لم سوي ها ته څه ته د انوخته به شروعو ټګورمه په خو شروع کې نه شته دا ودا باب د تصوف نه دی و سابق ده په کزا وردا صبح دیتبسنو دیتبسنو داو برحالې خود فرېدي لړه پاره یا کور دی یا کور دی نو ګورا حکمران تم تعلیم دې دی چې دیتبسنو تو یې چې دایې شمه ان جومن شي رسول دلیلہ به او کور کې خاون تم وې چې وېټه کې دکه عدرت چیده نو بارکی رازی چرته بیبین دوالی او تعلیم خدا ده باقی دوالی اجازت خلشتا فاقا ده اصلاح پوری دیسی لکه محدود حده پور خواست داره چی زنانه با چیره نا دکه چیل تحدیث وی چی دا ما که گف اختیده که چیره نو پاتا بکی کس رو ها تلاقو ها نو تلاقه نشی و تب تلاقیش نو گزاره که وکنه سم لم و لن و تسو نوی هنو تا دین تقرس خاریک بس غلش تک دکان نیکان غلق خودو سار گزاریک تا تبراشی داغه که دا داغه شو کنا مرزا مظهر جان جانان شهید دا لیل نیک شره د دا پا کور که خدا و سخته بدماشه و دو دانی مورید راغې کوسه که وا د پیر څه شو هه کزه وداراله پیر څه شو ته تیرم څه یې کړې تاسو یا خبرې اچ تاسو شهره خې وته کذا و کذا وې سړی یې سخبه سورکه طالب قندارو طالب قندارو چاکی رو وسیر دا خوبه ختمول په کار دی او بیا و چې اوس خو دا فیل ب سا تللی ده نو کامه خ قمت په په کېي نو بیا غص شو خو لاړ بس د کو نه سرته پوس کوې تاسو فیل س داسې دغهته تللی سر راتهته او بس دا لړه ا چې راته و کاتل خته تهول لګېره چې سړی خو به ډړ ل دی په ولهاله ک، ویره سپدار په کور کې څه ساتلې؟ اته بابا دا پتا تللی. نو مرزا نوم چې دا تک په دروازه لیکلې دا خو د دې خپې د لا فارې کې د دې سره گزاره کړي. چې دې دې سره گزاره کړي. احمد دلیل او رحمت الله علی وایي چې مې له کې پات پنځه سال ویې او مې دیوي سي کبي وینځ په نو اسکا کې دا ماخذ سره وایته چې جګړه نه راځي وینځو استاد یې ورته وایي چې سېف سوبم د جګړه راشي ته چاته وایي کینه کینه وته وایي پاسه پاسه امان ته ایسی نب ایسی نہیں ہے میں سنت پر عمل کرتا ہوں بی بی کسی کام میں نکتنی تین ہی نہیں کرتا پس دا سنت عمل نے مختصر دا بی په کار اتراز مکم دوڑے اب تیارا شو ته چوی فروضیو خو کنین دا سمو ایتیمال کا پکڑے را تیس خب آرحال تا تمایو نو مختصر په مخ کې کړه ته له مولانا خوزو ته سن دي ویل نو ته مو سره گزاره کې نبی هغه له ټکرا وانی او که ته ځان ناکړ خان جوړې نو خوله پاک دا نبی دا پار الله نه الله مرالي ګل دي کنه نو دین زیات کارته نشکوله نقصان بوټ هيا الله توبه نو دې دو سه او کې اس کار نه لیکه وان دومه الهینه دمر غائب و حاضر و درامه کلمات عمل در معنا کو نه دینه صیغه فیدرا به معنا ماضی منثی گردانه باث نہ پجاد بلم در پیر مستقبل معروف لم يفلقارنو کله یو سڑی په معنا تیرې شوی کی باث نہ بلم صیغه واحد مذکر غائب پیله اصف صیغه مذکر غائب باس نہ پجاد بلم در پیر مستقبل معروف لم يفالح کارنو غدو کسانو په زمانه ې رشي کېې غ سنییا م کار نهپې جهات به لم در پ مستقبل معروف اخره پوری دغه ووا او بیاې دی دا لا یو فال کار نو یو سری سره زه ک غکر غب نهپې جهات ب لمم در پله مستقبل مجولو لم يفعل ا کار نوش یو دوسل وصر سره څنګه تاسو یې مذکر غایبین بس جه نبه ذات در په مستقبل ما مجهول بس تهش در زیو کنا بس دا هو بس بلہ